Slavoslovia 183 a 183-a, către Sfetnicul minunat pentru treptele smereniei. Aleluia, slavă-ți, Doamne! Iusei Hristoase, Sfetnicul minunat, Te bine și mulțumim, fiindcă atunci când spinii păcatelor, cu luna smereniei ne-a înțepat, Tu ai zâmbit și curaj să avem, cu exemplul tău minunat, ne-a îndemnat. Aleluia, slabăție, Doamne isristoase, Sfetnicul minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi crucea smereniei rugăciunii ne-am purtat, când calea cea îngustă ce duce la înviere, prin rugăciunile pentru a dormiți am aflat. Aleluia, slabăție, doamne i săristoase, sfetnicul minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă la ceasul și locul smereniei, în fața ta am stat. Când ogorul de neghină al păcatelor ne l-ai curățat și roada de greu curat a neamului ai ridicat. Aleluia, slavă să Doamne, Iusării Sitoase, Minunat! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă vocea smereniei întru tine ți-am ascultat și cu o blândețe dulce cuvântul tău pentru noi a răsunat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iusării Sitoase, Minunat! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă în haina smereniei sufletul nostru l-a îmbrăcat și în cuvântul de smirn al rugăciunii pe frații am purtat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Hristoase, sfetnicul minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cu sabia smereniei, rădăcinile lenii leni de sfârnării minciunii, la zgârcenii, invidiei, lei tăiat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Hristoase, sfetnicul minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în grădina smereniei, pomul vieții veșnice, l-am aflat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, Sfetnicul Minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă abisul smereniei tale l-am contemplat și crucea rugăciunii noastre doar să se apropie de ea am încercat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, Minunat, te iubim și mulțumim, fiindcă glasul smereniei tale, în bolțile cugetului nostru a răsunat, și pe calea curcubeului, la lumina slavei tale, ne-a înălțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, seistoase, sfetnicul minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sabia smereniei, focul mâniei din cugetul nostru l-a prăștiat și l-a alungat.